Псалмите на Давид За Библията въобще, което се отнася и за всяка езотерична книга, отнася се и за Псалмите на Давид. Учителят казва: Когато човек работи едновременно с ума и със сърцето си, когато те са хармонични помежду си, човек ще може да разбере тази свещена книга Библията. По един нов начин. Библията е много символична книга. Тя се тълкува по три начина. Първият начин е материалистичен, вторият е духовен, а третият божествен. Тъй като някой може да чете Библията по първия начин и да каже, че е обикновена книга. Някой може да я чете по втория начин и ще каже, че в нея има полезни работи,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 и са завършили своето развитие. Те са работили и с ума и със сърцето си. За най-големите личности, които Библията описва, Авраам и Моисей, учителят казва: Авраам не беше прост човек, той беше адепт, отличаваше се с голямо послушание, каквото Бог му кажеше. Изпълняваше го без никакво разсъждение. Авраам ходи в Египет да се запознае с законите на Бялото братство и след това се върна в Ханаан, където го приеха с почести. Също така той излезе от Халдея, където получи посвещението си и носеше тяхното знание. И каквото знаеше от учението на белите братя, всичко прилагаше и за това се ползваше с почет и уважение между всички. Моисей, който беше посветен в Египет в тайните на Бялото братство, дълго време трябваше да седи в пустинята и едва тогас му се разкриха някои тайни при капината. Съвременните хора са минали през няколко състояния. Бяха роби в Египет, правеха тухли. След това Моисей ги изведе от пустинята. На Синай им дадоха закони, по които да живеят и тук спряха. Сега трябва да влязат в ханаанската земя, да приемат божественото начало, да турят ред в живота си и да изпълнят волята Божия, така че историята на еврейския народ е история на цялото човечество. Ако четете псалмите на Давид, вие трябва да се свържете с него. Като се свържете с него, ще разберете какво е вложил той във всеки Псалом и ще можете да се ползвате от него. Всеки псалм представя известна формула, известен ключ, с който се отварят тайните на природата. Сега ще изложим накратко съдържанието на псалмите и тяхното окултно значение, доколкото съм могъл да ги разбера. В първия псалм, псалмопевецът очертава двата пътя – пътя на доброто и пътя на злото като на всеки път е посветил по три стиха, които образуват по един триъгълник и по такъв начин, в поетична форма, е изразил идеята за хексаграмата, която представя два преплетени триъгълника – един звръх нагоре – бял и един звръх надолу – черен, които са емблема на двата пътя. Единият път води към Слънцето, а другият към центъра на Земята – във втория псалом говори за положението на посветения сред обикновените хора. Показано е, че когато се яви един посветен, той е носител на нещо ново. Винаги крепителите на старото, които тук са наречени язичници, се опълчват против него и против Господа. Но казва по-нататък, че Бог ще излее гнева си върху тях. Тогас ще им подума с гнева си и с яростта си ще ги смути. Но аз ще рече, помазах царя си над Сион, светата моя гора. Аз ще възвестя повелението. Господ ми рече, син мой си ти, аз днес те родих, поискай от мене и ще ти дам народите за наследие Твое и за стежание Твое краищата на земята. 5-8 стих Така може да говори Господ само на един посветен да му каже, син мой си, аз днес те родих. В третия Псалом се описва вярата на посветения, когато е обиколен от всякъде от врагове, но той уповава на Господа, който поразява всичките му врагове. Псаломът завършва с думите. От Господа е спасението. Върху Твоите люде е благословението ти. В четвъртия псалом се дават ред магически формули, с които посветеният се обръща към Господа. Той започва с думите. Когато викам, послушай ме Боже на правдата ми и завършва, мирно ще легна да спя, защото само ти, Господи, правиш ме да живея в безопасност. В началото на петия псалом се дава една кратка молитва на посветение към Господа. Започва така. Послушай, Господи, думите ми, разумей стенанието ми, внимавай на гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой, защото на Тебе ще се помоля. Господи, на ранина ще чуеш гласа ми, на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам. Значи Давид на ранина, преди изгрев слънце, си е правил молитвата и е виждал в слънцето лицето на Бога. И по-нататък дава ред формули за призоваване на Божието благословение и за отстраняване на влиянията на тъмните сили. Псаломът завършва с формулата Защото ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение като щит. Шестия псалом Давид се обръща с голямо смирение към Господа, да го избави от неприятелите. В 8 стих казва «Отдалечете се от мене всички, които правите беззаконие, защото чу Господ гласа на плача ми. Послуша Господ молението ми, Господ ще приеме молитвата ми». Тук не се отнася само за външни врагове, но и тези, които нахлуват в съзнанието на човека. За тях говори Давид. Седми псалом, както и в повечето от псалмите си, Давид подчертава резултата на двата пътя на живота – пътя на доброто и правдата и пътя на злото и неправдата. Пътят на доброто е живот и спасение, а пътят на злото е смърт и разрушение. Псаломът започва с думите – Господи Боже, на Тебе се надея, спаси ме от всичките ми гонители – и избави ме, да не би врагът да грабне като лъв душата ми и да я разкъса, без да се намери избавител. Тук ясно се говори не за физически врагове, но за духовните неприятели на човека, които искат да погубят душата му. И понататък казва Бог ще съди народите. Съди ме, Господи, според правдата ми и според моето незлобие, което е в мене. В този стих, както и в цялата глава, говори за проявяването на закона на кармата, на божествената справедливост и завършва с думите. Аз ще хваля Господа за Неговата правда и ще възпявам името на Господа Вишнаго. Осмият псалом е славословие за величието на Божието име и за неговите дела. Също говори за мястото на човека във Вселената. Псаломът започва тържествено. И Господи наш, колко е величествено Твоето име по всичката земя. Като гледам Твоите небеса, делото на пръстите ти, луната и звездите, които ти си поставил, що е човекът, та да го помниш? Или... Син човечески, та да го посещаваш. А ти си го направил малко нещо по-долу от ангелите и със слава и чест си го венчал, поставил си го господар над делата на ръцете си. Всичко си покорил под нозете му. Забележителни са тук думите, що е човек та да помниш, или син човечески, та да го посещаваш. Тук не случайно или само за Рима е употребена един път думата човек и след това син човечески. Това са две лични степени или състояния на човека. Под човек се разбира обикновения човек, а под син човечески се разбира посветения, когото Бог посещава и който е малко по-долу от ангелите. И венчан със слава и чест и всичко си покорил нозете му. Това се отнася за посветените. Деветият псалом е пак славословие на Господа. Ще те славословя, Господи, с всичкото си сърце. Ще покажа всичките Твои чудеса. Ще се развеселя и ще се зарадвам заради Тебе. Ще възпея името Ти, вишни. Тези славословия, това са окултни магически формули, с които може да си служи само един посветен, защото окултните формули в ръцете на един обикновен човек не само, че няма да го ползват, но ще му причинят и вреда. Защото с всяка една формула се призовават божествените сили да действат и ако човек не е чист и готов, те ще го разрушат. И всеки един псалом представя комплект от такива формули, които образуват едно поетическо цяло, но всъщност са отделни формули, определени за различни цели. В десетия псалом Давид описва състоянието и психологията на нечестивите, които казват, че няма Бог и че никой не ги вижда, за да ги съди и гледат да грабят сиромаха и сирачето. И в 15-16 стих се казва Струши мишцата на нечестивия, издери нечестието на лукавия, до ден не намериш вече от него. Господ е цар във века, езичниците ще изчезнат от земята му. Единайстият псалом започва с думите На Господа положих надеждата си, и след това говори за приготовлението на нечестивите, които ратуват против Господа и казват Господ е в светия си храм. Господ има престола на небето. Очите му гледат, веждите му изпитват человеческите синове. Господ изпитва праведния. А за нечестивите казва Да удъжди над нечестивите сети огън и жупел и буря е делът на нечестивия, защото праведния Господ обича правдата, лицето му гледа на правия. В 12 Псалом Давид се обръща към Господ да спаси праведните, защото много се умножили нечестивите, които насилват сиромасите и сирачетата. И казва се, сега ще стана, говори Господ, ще туря в безопасност оногос, срещу когото духа нечестивият. В 13-ти псалом Давид се обръща към Господа, да не го забравя и да не крие лицето си от Него, и да го подкрепя, за да не би враговете да речат: Надвихме Му. Но аз уповах на милостати, Ти. Сърцето ми ще се радва на спасението Ти. Ще пея Господу, защото ми стори благодеяние. В 14-ти Псалом се говори за състоянието на тези, които отричат Господа и за техните дела, че са нечестиви. Псаломът започва с думите. Рече безумният в сърцето си, няма Бог. И понататък описва, че всички тези, които отричат Бога, са се развратили и няма кой да прави добро. И Господ казва, нямат ли разум всички, които правят беззаконие, които изпояждат людете ми, като че ядат хляб. От целият псалом се вижда, че у нези, които нямат разум, в които умът ни работи, те казват, че няма Бог защото който има ум в главата си, той знае, че има Бог. В 15-ти Псалом се описва душевното състояние на праведния, на добрия, на святия човек. Псаломът започва с думите. Господи, кой ще обитава в Твоята скиния? Кой ще живее в светата Твоя гора? И отговаря, който ходи в незлобие, и прави правда, и който говори истината от сърцето си и по-нататък изрежда всичките му качества. 16-тият псалом е молба на Давид да го опази Бог, защото на него възлага надеждите си и да го води в пътя на живота, защото всеки, който е тръгнал в пътя, знае и съзнава, че опасности го дебнат на всяка крачка, и трябва да държи винаги връзката си с Бога, т.е. съзнанието му да е винаги будно, за да не се отклони. Казва, ще благославям Господа, който ме вразуми, още и в нощно време учат ме вътрешностите ми. Винаги имам Господа пред себе си, понеже е отясно ми, да не се поколебая. Значи, посветеният знае, че за да не се отклони, винаги трябва да държи Бога в съзнанието си пред себе си, от дясно, т.е. да бъде светлина в ума му и после казва Ще ми изявиш пътя на живота. В 17 Псалом пак продължава мълбата да го пази Господ, като казва Изпитал си сърцето ми, посетил си го в нощно време, опитал си ме и не си намерил нищо в него. Утвърди стъпките ми в пътищата си, за да не се подхлъзнат нозете ми. И защото враговете го дебнат да го нападнат, затова казва Стани, Господи, предвари го, свали го, извади душата му, от нечестие с твоя меч. Тук не става въпрос за физически врагове и неприятели, но за духовни врагове, които дебнат човека да го отклонят от правия път и да го вплетат в мрежите си и да го погубят. Тук му е мястото да каже, че онзи, който е тръгнал в духовния път, е изложен на два вида опасности, на два вида изкушения – от една страна има духове, които го съветват да се откаже от живота и събуждат в него гордост и тщеславие, че не е като другите хора. А от друга страна има други, които за да го спънат, го вплитат в материалния живот и по този начин той незабелязано се откъсва от връзката с духовния свят. Началото на 18-ти псалом е славословие към Господа, в заключение на което се казва «Ще призова Господа хвалима го и ще се избавя от враговете си». След това се оплаква пак от нападението на вътрешните врагове и като се обърнал към Бога за помощ, помощта дошла и в заключение на това казва «Проводи от височината, вземе, извлечеме от много води, Избавиме от силния ми враг и от онези, които ме ненавидят, защото бяха по-силни от мене. Стигнаха ме в деня на скръпта ми, но Господ ми стана подпорка. И изведе ме на ширина, избави ме, защото благоволи над мене. Въздаде ми Господ според правдата ми, според чистотата на ръцете ми, възмездиме защото опазих пътищата Господни. След това славослови Господа и казва А на Бога пътят му е непорочен. Словото Господне е опитано, но Той е щит на всички, които се надеят на Него. В този псалом се изнася паралелно учението на кармата и за дихармата. 19-тият псалом е славословие към Господа и започва много тържествено. Небесата разказват славата Божия и твърта възвещава делата на ръцете Му. Ден на ден казва Слово и нощ на нощ изявява знание. Безговорене, без думи, без да се чуе гласът им по всичката земя, излезе вещанието и до краищата на Вселената словесата им. И след като говори за Слънцето и Неговия път, казва, Законът Господен е непорочен, възвръща душата. Свидетелството Господне е верно, умадрява простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето, заповедта Господня е светла, просвещава очите. Страхът Господен е чист, пребивава в век. Съдбите, Господни, са истинни, купно праведни, желателни повече от злато, повече от множество чисто злато и по-сладки от мед и от капките на меден сок. Слугата ти ще се вразумява чрез тях. Това са ред окултни правила и формули, чрез които се разкриват пътеките по които, ако върви човек, ще дойде до освобождение и пречистване. В 20-ти Псалом се дават ред окултни формули, чрез които човек може да получи Божията помощ и Божието благословение. Псаломът започва с думите Господ да те послуша в скръбен ден, името на Бога Яковов да те защити и да изпроводи помощ от светилището и от Сион да те подкрепи. 21 Псалом в Качалото е благодарствена песен и молитва, че Господ му е дал всичко, каквото е пожелал и го е послушал във всички молби и молитвата завършва с думите, защото Царят уповава на Господа и чрез милостта на Вишна го няма да се поклати. Понататък изнася закона за кармата, при какви условия се поражда и как се проявява. Кармата се поражда, когато човек се противи на Божията воля. В 11 стих се казва, защото ухитриха злоба срещу тебе. Намислиха кроеш, който не можаха да извършат. Така се поражда кармата, а как се изявява кармата е показано в следния стих. Десницата ти ще намери неприятелите ти. Във времето на гнева си ще го направиш като огнена пещ. Господ ще ги погълне с яроста си и огън ще ги изпояде. Ще изтребиш от земята плода им и семето им от човеческите синове. 22 Псалом е един много дълбок Псалом. В него е посочен пътя на великите посветени, които минават последния изпит и през последното си посвещение. Той започва с силни думи. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Това са думите, които Христос изрече на кръста, и които всеки посветен, когато минава през този стадий на посвещение, изрича. Това е най-страшният изпит, казва учителят. Понататък Псаломът продължава. Защо стоиш далеч от спасението ми? Боже мой, викам ден и не отговаряш, и нощ и не премлъкнувам, но ти си свят. И понататък описва Вътрешното състояние на онзи, който минава през този страшен изпит, в 16 стих казва Защото псетата ме обиколиха, събрание на лукави ме окръжи, продупчиха нозете и ръцете ми, разделиха се дрехите ми, за одеждата ми хвърлиха жребие. И по-нататък описва мълбата си и надеждата си на Господа и казва че като го избави, в което не се съмнява, ще проповядва името му между братята си и в всред събранието ще те хваля. Този псалом има известно отношение и подобие с 22-я аркан от книгата на арканите на Хермес, а същите думи, които той отправя към Господ, ги отправя и Христос, когато беше на кръста. 23-ти псалом е благодарствена молитва на пробудената душа, която познава Господа като пастир и ръководител на душите в пътя на тяхното развитие. Във 2 трети 3 стих се казва На зелени пасища ме успокоява, при тихи води ме води. Възвръща душата ми, води ме в пътеки на правда заради името си. Тези няколко стиха посочват ръководството на душата от Бога в трите свята, физическия, духовния и божествения, в пътя на нейното развитие и след това се казва, че е в дола на смъртна сянка, ако ходя, пак няма да се оплаша от злото. И достига до посвещението на душата, която казва Помазал си се лей главата ми, чашата ми се прелива. Наистина благодат и милост ще следват през всичките дни на живота ми и живея в Дома Господен на дълги дни. Целият този псалом описва пътя на ученика, който постепенно преминава през трите свята и получава посвещение и завършва, че ще живее в Дома Господен на дълги дни. Това е състоянието на посветения ученик. 24-ти псалом описва състоянието на ученика, след като е преминал посвещението и добил вътрешното просветление. Може да проникне в тайните на Земята и Вселената, които са проникнати от Божието присъствие. След това той казва: Кой ще възлезе на гората Господня, Божествения свят, и кой ще застане на святото Негово място? И отговаря, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е дал на суетата душата си и не се е клел с лъст, той ще приема благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. 25-тият псалом пак описва състоянието на посветената душа, която уповава на Господа и от четвърти стих нататък се казва – Покажи ми, Господи, пътищата си. Научи ме на стъпките си. Води ме в пътя на истината си и научи ме, защото ти си Бог на спасението ми. Тебе чакам всеки ден. 26-ти Псалон ученикът, след като е придобил вътрешна светлина, казва Съди ме, Господи, защото ходих в незлобието си. Оповавах на Господа, и няма да се поклатя. Изпитай ме, Господи, и изкуси ме. Опитай от и сърцето ми, защото Твоята милост е пред очите ми и ходих в истината. 27 Псалом описва по-нататъчното състояние на осветения ученик, който казва Господ е виделина моя и спасение мое. От кого ще се боя, Господ е силата на живота ми, от кого ще се устраша? Едно просих от Господа, това ще търся да живея в Дома Господен във всичките дни на живота си, да гледам красотата на Господа и да го диря в храма му. 28-ният псалом описва отношението на ученика към Господа, след като го е опитал и след като е бил изпитан, и казва Към Тебе ще викна, Господи, крепост моя, да не мълчиш към мене, да не, ако млъкнеш към мене, да се оприлича на унези, които слизат в рова. Послушай гласа на молението и когато викам към Тебе, когато дигам ръце към светия Твой дозор, след това изнася пак закона на кармата, който възпитава у нези, които не следват пътя Господен и вървят в пътя на нечестивите. 29 псалом описва състоянието на ученика, след като е опитал Господа като основа на живота и казва: Принесете Господу синове на силните, Принесете Господу слава и държава. Принесете Господу славата на името му. Поклонете се Господу с великолепие свято. След това говори за силата на гласа Господен. Гласът Господен, това е словото Господне. Казва се. Гласът Господен е над водите. Водите са емблема на астралния свят. И като се казва гласът Господен е над водите, подразбира се умствения свят, който е светът на гласа, на Словото. Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен, като изрежда всичко, какво прави гласът Господен. Тристи псалом е благодарствена молитва на посветение към Господа който го е водил в пътя на живота и му помага при всички изпитания. Псаломът започва с думите Ще те превъзнасям, Господи, защото си ме избавил и не си оставил враговете ми да се радват над мене. Господи, Боже мой, виках към Тебе и изцелил си ме, Господи, възвел си от ада душата ми. Опазил си живота ми, за да не сляза в рова. 31 Псалом е псалом на надеждата в Господа. Започва с думите на Тебе, Господи, уповавах. Да не се посрамя във век. Спаси ме с правдата си. В ръцете предавам духа си. Ти се ме избавил, Господи Боже на истината. Колко голяма е Твоята благост, която си съхранил за онези, които Ти се боят и която си направил на онези, които се надеят на Тебе. В 32-ри описва състоянието на онзи човек, на когото е простено престъплението. Казва се, Блажен е онзи човек. На когато Господ не вменява беззаконие и на когато в духа няма лъст, рекох, Господу ще изповядам престъпленията си и ти си простил беззаконията на греха ми. За да се простят прегрешенията на човека, той трябва да се изповяда пред Господа и да не скрива греховете си. И тогава Господ се обръща към такъв човек и казва Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, връх тебе ще бъде окото ми. 33-ти псалом е славословие към Господа за големите му милости. След като описва величието, силата и творческата мощ на Бога, казва Смилостта Господня е пълна земята. С Словото Господне станаха небесата. Издигането на устата му всичкото им воинство. Да се обои от Господа всичката земя. Да потреперят от Него всички жители на Вселената, защото Той рече и стана. Той повеле и утвърди всичко. 34-ти псалом се описва състоянието на онези, които ходят в пътя е Господен и състоянието на онези, които не вървят в този път и вършат зло. Казва се, потърсих Господа и послушаме и от всичките ми страдания ме избави. Бойте се, Господу, свети и негови, защото за онези, които му се боят, няма лишение, които търсят Господа, не ще бъдат лишени от никое добро. Елате чада! На страх Господен ще ви науча. Очите Господни са върху праведните и ушите му към техния вик. Лицето Господне е против онези, които правят зло, за да изтреби от земята помена им. 35-ти псалом са дадени ред магически формули за ограждане на всякакви злини и беди и за призоваване Божието благословение. Псаломът започва така. Съди, Господи, съперниците ми, ратувай против онези, които ратуват против мене. И вземи оръжие и щит и стани ми на помощ, да се постидят и да се посрамят нези, които искат да погубят душата ми, да се върнат назад и да се постидят нези, които мислят зло, да бъдат като прах от плява пред вятъра и ангел Господен да ги гони. 36 псалом първо се описва състоянието на беззаконния човек, който прави добро и не прави добро. След това изрежда Божиите добродетели, милосърдие, истина, правда, съдба, чрез които Господ опазва и хората, и животните. И в заключение казва, защото от Тебе е източникът на живота. Във виделината Ти ще видим виделина. След това казва, че нечестивите ще се спънат в гордостта Си и се молят да не дойде до Него гордостта, която е път на падение. В 37-ми псалом са дадени двата пътя на живота, пътят на доброто и пътят на злото и резултатите от тях. Очертавайки пътя на доброто, Давид започва псалома с думите Не се раздражавай заради лукавите, нито завиждай на онези, които правят беззаконие, защото като трева скоро ще се окосят и като зелен злак ще повяхнат. Уповай на Господа и прави добро. Населявай земята и нрави се на истината и весели се в Господа и ще ти даде прошенията на сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповай на него и той ще извърши кротките, ще наследят земята и ще се наслаждават с много мир. Праведните ще наследят земята и ще живеят във век. Законът на неговия Бог е в сърцето му. Това е пътят на доброто. А за пътя на злите казва Нечестивите изтръгнаха меч и запнаха лъка си, за да свалят сиромаха и низшия, да заколят ходещите в правота. Мечът им ще влезе в сърцето им и лъковите им ще се струшат. В 38-ми Псалом се описва състоянието на праведен човек, който съзнава погрешките си и се мъчи заради това, че е направил погрешки и моли Бога да не го оставя в това изпитание, което е допуснато, за да не се радват враговете му. Казва се. И Ионези които въздават зло за добро, противят ми се, понеже следвам доброто. Да не ме оставиш, Господи, Боже мой, да не се отдалечиш от мене. Побързай да ми помогнеш, Господи, спасение мое. В 39 ти псалом се описва състоянието на човек, който има съзнание, че трябва да върви по Божествен път и прави усилие в това направление. Псаломът започва с думите. Рекох, ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си, ще имам уза на устата си, когато е нечестивият пред мене. След това говори за скръпта си, че се е увеличила, и Идва до идеята, че човешкият живот е кратък и ми молете ни казва: Ето, направил си дните ми като педя, и времето на живота ми е нищо пред Тебе. И след това говори за суетата на обикновения човешки живот и казва: Наистина, всеки човек е суета. И се моли на Бога да послуша молитвата му и казва: Остави ме на отряда, за да се съвзема преди да отида и да ме няма вече. Целият псалом е композиран така, че показва празнотата и суетата на обикновения живот на човек без идея и идеал. Четиристи псалом започва с думите: Очаквах с нетърпение Господа и Той се. Преклони към мене и чу вика ми и възведе ме из рова на погибелта и и кълта и постави на камък нозете ми, утвърди стъпките ми и тури в устата ми песен нова Пение е Богу нашему. Който възлага надеждата си на Бога, Бог винаги ще го изведе на спасителния бряг. Но за това трябва да събуди Бога в себе си, и той ще го изведе на спасителния бряг. 41-и Псалом започва с думите: Блажен, който приглежда сиромаха, в скръбен ден ще го избави Господ. Господ ще го варди и ще опази живота му. Блажен ще бъде той на земята. Това е пътят на доброто. Когато човек прави добро, с това той събужда Бога в себе си, който ще го варди и опазва живота му. 42-и псалом е славословие към Бога и в много поетична форма описва стремежа на душата към Бога. Казано е, Както Еленът желая водните извори, така душата ми желая Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за Бога жива Го. В 43-ти псалом са дадени ред формули за призоваване на Божията правда, на Божията сила и милост. Псаломът започва с думите: Съди ме, Боже, и отсъди съдбата ми против непреподобен народ, избави ме от лъст. И беззаконен човек и после казва, проведи виделината си и истината си, да да ме водят, да ме заведат в гора на светинята ти и селенията ти.